Будност на съзнанието на ученика След изпълнение на паневритнията се приближихме до учителя да го поздравим. Беше един от незабравимите пролетни дни. Плодните дървета бяха на и придаваха приказен вид на полянката. Стройните борове се изправяха обкичени с позлата от слънчеви лъчи. Повитошките върхове се белееха още снегове и от тях лъхаше свежест. Стана въпрос за будността на съзнанието. Има един апаш, с когото не можете да се справите. Имаш едно хубаво чувство, една хубава мисъл, но изчезнат. Защото апашът ги е задигнал. Няма кой да те пази. Трябва солидна мисъл, за да си ограден винаги. Трябва една отлична философия. Съзнанието трябва да бъде винаги будно и човек да знае, в дадения случай, дали страданието е негово или чуждо и да знае коя мисъл да приеме и коя да не приеме. Сега трябва да се пазите да не би когато се повдигнете нагоре, да паднете. Да не би да стане реакция. Например, някой вързан бръмбър подхвъркне и падне. Подхвъркне и падне. И най-сетне се освобождава и се отива. Някой пъти вие сте вързани. Човека има паразити, които искат да го заблудят, и след това да го ограбят. А има и висши същества, които искат да го предпазят от тях и изобщо помагат му. Човек трябва да направи нещо, за да не се поддава, когато е буден, е добре. Но при малко прекъсване на съзнанието, паразитите влизат вътре. Когато искат да те оберат, ще те напият, т.е. Ще замъглят съзнанието ти и когато изтрезнееш, ще видиш, че нямаш нищо. Не знаем как да запазим това, което имаме. Комарите си забиват хобота и смучат кръв. Има и психически комари, които ви обесърчават, изсмъквайки енергията. трябва да се освободим от ненужния тормоз на нисшите същества. Христос дойде да освободи човечеството от някои същества, на които хората са били пленници. Да, силата е там. Съзнателният живот да коригира нещата. Има известни формули, но не смея да ги давам, понеже нямате ритъм, и не ги правите със сърце. А и понякога уж стреляте патрони във въздуха, но може да направите пакост. Човек никога не трябва да подпушва божественото в себе си. Когато го подпушва, той разрушава себе си. Когато човек иска да уреди по човешки начин своите работи, той си създава своето нещастие, с други думи. Човек трябва да даде ход на божественото в себе си и то ще уреди неговите работи. Необходимо е ново възпитание, ново разбиране, нови пътища. Може да турите в стаята си чисти или мътни стъкла, в единия случай няма да пропущат изобилно светлина, но ако турите съвършенно кристални стъкла, ще бъде още по-добре. Който много знае и не прилага, много страда. Не от много знание, но от неприлагане страда човек. Цялото човечество преминава в нова фаза и става един преврат. Хората не могат вече да живеят по старому. Старата черупка се пука и пилето или трябва да се измъти, или трябва да умре, едно от двете. Някой жаля за старото, а върху старите клончета се раждат младите и тук страхът е неестествен. Фелада разказвали, че хората видели в морето една голяма, костена жаба и помислили, че това е остров. Забили знаме и се установили, но после костената жаба се размърдала и те избягали. По същия начин в нашия ум изпъква някоя идея и мислим, че е остров и туряме знаме, но после си отиваме. Преведено, това значи да не се мамим с иллюзии. Когато сте слизали на земята, сте избрали един план, но като стъпите на нея, намирате си друг някакъв план. Що мислиш, чувстваш и постъпваш добре, ти си сам, дето трябва да бъдеш. Щом не мислиш, не чувстваш и не постъпваш добре, ти не си сам, дето трябва да бъдеш. Мисли, чувствай и постъпвай така, както Христа в малък размер. Хората търсят лесния път, а той е мъчен. Под лесен път се разбира обикновен житейски път. Красивият път с големите постижения и успех е божественият път, който всъщност е истински лесният път. За предпочитане е по-ранното събуждане в духовно отношение, отколкото по-късното. В това отношение в Евангелието имаме прекрасен пример с разумните и неразумните девици. Като дойде една мисъл на раздвояване, тя е от човешки характер. Един човек се е оженил за една баба, която била дегизирана като млада мома. После бабата си показала истинското лице, което момъкът е трябвало да провери отначало. Също така и вие имате много свои идеи, които трябва да ги проверите, какви са всъщност. Хората не бива да бъдат свинопасци. Злоба, омраза, нечисти мисли, желания и чувства и прочее са свинете, които човек пасе и той трябва да ги напусне и да отиде при баща си. Няма какво да стоиш при тях и да слушаш грохтенето им. Върви си по своята работа. Не ги пъди, а ги напусни, защото ако ги изгониш, те пак ще се върнат. Човек трябва да освобождава си от някои ненужни мисли, желания и постъпки. Трябва да се научи всяка вечер да се разтоварва от ненужния багаж, и да задържи най-ценното, което може да приложи в дадения случай. Човек трябва да потърси пътища, за да се освободи от чуждите мисли в себе си, които го отклоняват. Както има пет степени хора, обикновени, талантливи, гениални, светии и учители, също така има и пет категории мисли, чувства и постъпки. Например, ти сега можеш да имаш една обикновена мисъл, друг път можеш да имаш талантлива или гениална мисъл и прочее. Трябва да различаваме мислите. Когато ви дойде една хубава мисъл, не я отхвърляйте както петел подминава диаманта. Във всеки момент трябва да знаете къде е Божественото. Трябва да излезем от този свят на колебание и на страдание и да дойдем в свят на хармония, където всичко е радост и веселие. Има чувствания, които са животински, има и такива, които съдържат разумност, те са Божествени и не бива да се смесват едни с други когато казваме, че човек чувства, а не мисли, подразбираме едно животинско състояние. Какви ще бъдат последствията от това? В физическия свят, когато се празаляш надолу, няма за какво да се заловиш и продължаваш спускането през глава. Това е за света, но за ученика не е така. Той трябва да е драснал това пързалене надолу, защото работи съзнателно. Докато се осъзнае, човек се намира в едно хаотично състояние. В мисълта могат да се съберат много непотребни, излишни неща и човек трябва да се освободи от тях. Пръхта в стаята влиза неканена. Човек трябва да познае кое в неговото съзнание е прах и да се освободи от нея. Ако имаш светлина и топлина, ненапредналият дух се пази от теб като от чума. Не може да се доближи, но все гледа да прекъсне светлината и топлината в теб. Противоречията в живота са предмети за тълкувание. Каквото и да се случи. Онзи, който може да разгадава, няма какво да се смущава. Когато човек действа без божествена светлина, тогава се ражда злото. Тогава идат катастрофите. Например, човек се разгневи на някого и иска да го бие, без да разсъждава за последствията. Една сестра попита. Как да се вардим от лошите мисли? Мисли за доброто. Повдигни се пет пръста нагоре. Не влиза и в долното течение. Том краката ти се допрът до него, ще влезеш под влиянието му. Някой път в теб проблясва нещо вътрешно. Изведнъж. А някой път... Медлено. Свещта блесва отведнъж, а слънцето изгрява медлено. Бързите неща са човешки, а божествените методи са медлени. Когато влизаш където и да е, ограждай се. Прави мислено светли кръкове около себе си и дълбоко дишане. Чак след това влез, защото всички лоши влияния се премахват и така всичко се урежда. Цяло изкуство е да знае човек как да използва благоприятните условия, които му се дават в момента. Ученикът всякога трябва да помни, че е ученик. Никога не трябва да забравя в каквато и среда да работи да се намира. Когато Бог ти проговори и ти каже да направиш нещо... Вторият глас ти казва чрез теб самия, че няма време, че не си струва да бъдеш толкова добър, че нямаш средства и сили, че не бива толкова да постиш и да се молиш. Вторият глас е гласът на изкусителя. Странични втичания могат да стават в човека, но той трябва да ги отстрани. Веднъж поставили окото на един човек върху едното блюдо на звездите, а върху другото турили злато. Но блюдото с окото не се повдигало. Натрупали много злато и пак не се помръдвало. Най-сетне прибавили малко пръст и то се вдигнало. Човек не бива да желая много неща. Ако желая много неща, Очите отслабват. Вие имате връзка с Христа. Вървете по този път и връзката сама ще се усилва. Вие всички живеете в живота на миналото. Казвате, че сте се помолили преди 10 години и Бог ви е послушал. Обаче днешният ден е важен. Всеки ден носи несметни богатства. А вие, като мислите за миналото, изгубвате настоящето. Сега трябва да турите основа. Вътрешният ви живот е важен. Там да бъдете изправни. Вътрешният живот е от Бога. Когато направиш нещо и не го харесваш, той е от тъмните духове. Ако направиш нещо и го харесаш, то е от Бога. Божественото все нашепва на човека отвътре. Когато човек забрави пътя, нали разпитва окръжаващите за него? Също така и човек трябва да пита сегистоги с невидимия свят. Трябва да почака и да не бърза с решаването на въпроса. Слышвай се в новите идеи, които ти се нашепват отвътре. Днес, божествените мисли и мислите на тъмните духове са оплетени навсякъде. Затова не трябва да мисли човек, че ще се избави без бодността на съзнанието си. Тъмният дух казва на Бога. Те изглеждат много добри. Пеят много добре, но не са такива, каквито се представят. Чакай, аз ще им дам една игра, за да ги пресея. Така че тъмният дух иска да ви пресее. Малките грехове приличат на кръчмарска чаша. Чукаш се в кръчмата и всичко това, което Бог е вложил в теб, изчезва. Значи така се постига целта на онези, които искат да те уберат. Още при първата визитация на тъмния дух, трябва да го познаеш и да вземеш мерки. Твоят ангел-ръководител може да ти говори чрез някой човек и за това трябва да слушаш какво говорят добрите хора. Някой ще те пита, как ще живееш в бъдеще. Аз за бъдещето не мисля. Мисля за днешния ден и вярвам, че следващият ще бъде по-добър, а третият ще бъде още по-добър. Който пита, какво ще стане с него, не разбира живота. Животът от единия до другия край е божествена красота. Един учител препоръчал на двама свои ученици следното. На първия – когато срещне да му казва, че във всичко ще сполучи, а на другия, когато срещне, да му казва, че в нищо няма да сполучи. Когато се върнал, вторият разправил, че много пъти бил бит. Трябва да казваме на хората, ще се оправи тази работа. Сегашните хора навсякъде се колебаят, и светските, и духовните. Не могат да различат божественото в себе си. Поддават се и някой път човешкото взема над по Понякога ние даваме ум на душата. Обаждани се тя, а пък ние все питаме дали друго яче може. Ние постоянно държим в съзнанието си тези, които са ни направили пакост. И с това спъваме своето повдигане. Том дойде животинското в човека, братство и сестринство, всичко възвишено в човека изчезва. От низшите духове, които дохождат, човек може да се освободи. Как? Не трябва да допуска техните слабости. Има ли ги? Привлича всички неприятели. Състарото старото човек трябва да се прости, което е ценно да избере, а което не е да се освободи от него. Когато се изхарчи нервната енергия, идват всички болести. Като нямаш нервна енергия, ти си фалирал търговец, който няма никакъв капитал. Да няма изтичане на нервна енергия ако си кажеш я го разбирая не или то моята се е свършила, по този начин твоята нервна енергия изтича. Винаги човек трябва да има напрежение, да е напрегнат. Тогава енергията идва и разумно се изразходва. Те първа трябва да се самовъзпитаваш. Човек е странник на земята. Все ще го повикат един ден, но кога и как не знае. Ще го повикат, когато не очаква. За това трябва да е готов. Когато си омърлушен, отпадна от духом, когато се чувстваш в лошо състояние на духа. Това значи, че преживяваш за един час, или за един ден, цял един недобър минал живот. А когато се чувстваш бодър, радостен, весел, тогава изживяваш цял един хубав минал живот. Насреща ти и да един човек. Не мисли дали той ще се отбие, но отдалеч още помисли как да му сториш място. Така спестяваш време и достоинство. Мислиш ли така и в подсрещния ще се зароди желание да се отбие. Имаш вериги, а си жаден. Наблизо има вода, но не можеш да отидеш, вързани са ти краката. Обаче ключът на веригите се оказва в джоба ти. Отвори веригите, остави ги, Еди на чешмата и пи вода. Като минавате през царството на тъмните духове, минете оцапани. И когато го прекосите умийте се, един мъдрец прекарвал красива царска дъщеря през една страна, дето искали да я убият, но тя била отцапана и скъсани дрехи, за да не я познаят. Когато човек работи в която и да е област и влага лични чувства, кръвта отива към центъра на личните чувства, а не към предните и горните мозъчни центрове, които имат нужда от кръв. Тогава човек не може да напредва нито умствено, нито сърдечно, нито музикално и прочее. Когато човек има висок стремеж, кръвта отива в предните и горните части на мозъка и развива неговите висши центрове. Обаче, престане ли да работи в областта на високите стремежи, кръвта отива отзад и тогава човек слиза до животински чувства. Сърдене, каране, отмъщение, гняв. Тогава трябва да дойде някое същество от невидимия свят, за да го ръководи. Защото инак ще си докара някое страдание. Животът е най-хубавата музика. Мъчно се живее, защото не знаем как да живеем.